54. Під час року без назви Мертві не відчувають ходу часу. Хвилина, година, століття все це одне для них. Може минути 9 мільйонів років. Кожен матиме назву всіх видів тварин на Землі, але він ніяк не буде відрізнятися від єдиного обертання планети навколо Сонця. Вони не відчувають тепла, язиків полум'я чи голоду від космосу. Вони не страждають від втрати полишених позаду рідних і не гнівуються з приводу всіх речей, які їм ще доведеться зробити. Вони не відчувають спокою і не відчувають сум'яття. Їх фактично не існує. Їхня наступна зупинка – це нескінченність і таємниці, що можуть там чекати. Мертвим залишається лише мовчки вірити в ту незбагнену нескінченність, навіть якщо їхня віра полягає в тому, що їх нічого не чекає, крім нескінченності нескінченностей. Бо віра в ніщо, це все одно віра в у щось, і лише досягнувши вічності, можна дізнатися всю правду про неї. Тимчасово мертві дуже нагадують мертвих, але з одним винятком – тимчасово мертвим невідома нескінченність. А це означає, що вони не мають турбуватися з приводу того, що чекає з іншого боку. Вони мають те, чого не мають мертві. Вони мають майбутнє. Чи принаймні надію на нього». Вона розплющила очі того року, що ще не назвали. Рожеве небо, невелике кругле вікно, слабка, стомлена. Невиразне відчуття, що до прибуття сюди вона мала бути в іншому місці. Окрім цього, її свідомість була затьмарена і сповнена чогось незбагненного Нічого, за що можна було б охопитися. Її знайоме це відчуття. Вона вже двічі його відчувала. Оживлення не схоже на пробудження. Це скоріше нагадує відчуття, коли ти одягаєш пару старих улюблених штанів. Спершу важко влізти в свою власну шкіру, але щоб почуватися в ній комфортно, слід дозволити тканині розтягнутися і дихати, і нагадати тобі, чому вона улюблена. Перед нею хтось знайомий її втішає бачити його. Він усміхається. Він зовсім не змінився, але якийсь інакший. Як таке можливо? Може, це лише омана цього дивного світла, що долана як різневеличке вікно. «Аго!» – ніжно говорить він. Вона достатньо прокинулася, щоб усвідомити, що він тримає її за руку. Можливо, він вже давно її тримає. «Привіт!» – скрипучим і грубим голосом відповідає вона. «Хіба ми щойно не втікали?» «Так, щось відбувалося, і ми тікали». Його усмішка ширше. На очах виступають сльози. Вони крапають повільно, наче сама гравітація стала не такою непохитною, не такою вимогливою. «Коли це було?» Питає Сітра. Лише ми тому, каже Ірован. Лише ми тому. Кінець книги. Текст читав рік Санчес.